Вам, слугам, Сталіна відомо, як цей деспот відповів своїм ближчим яничарам, коли вони у паніці донесли йому про бунти грабованих, колективізованих селян. Що, перелякались тарганів? А чоботом їх? Ви здорово тоді подушили їх. Мільйонів сім-вісім ліквідували, пам'ятаєте? Але нас, сталінський чобіт, не роздушив і не роздушить Бо ми не торгани І нас не кілька мільйонів А кілька десятків мільйонів І ми є Не тільки по селах А скрізь по всьому Союзу По всіх його установах Фабриках, заводах, колгоспах, Канцеляріях, міністерствах Навіть у самому Політбюро ВКП Ми є Бо ми не торгани А терміти Так, так, ми терміти Пам'ятаєш, як ми колись разом читали про цих страшних таємних комах? Пам'ятаєш, як дивувались, що вони величезні будівлі вигризають, немов кавуни всередині і лишають від часу незачепленої тільки оболонку? Будівля стоїть, немов би, цілком міцна, непохитна, але від найменшого штовхана падає і розсипається на порох. Отак от працюємо ми. Терміти, ми гризимо весь ваш союз, всі підстави вашого панування, економічні, політичні, наукові, моральні, ми скрізь, навіть ваші жандармерії всякого призначення, ваші МДБ, ваші танкові бригади, ваші атомні центри, всі ваші найстрашніші засоби поневолювання, терору, катування, все ми гризимо». З вигляду ваша будівля ціла, страшна, грізна, але коли ми все з зсередини, і коли настане слушний час, і щось штовхне радянську фортецю, ви відчуєте, з яким гуркотом на всю планету завалиться вона, роздушивши вас і дітей ваших під собою. Не ти ж, проклятий, просичала Катерина Семенівна і люто вдарила кулаком об кулак. Степан зачепився за якесь слово, якого не міг розібрати і, пропустивши його, продовжував. Чудодійна наша сила! Вона росте у тій самій пропорції, у якій ви виявляєте над нами свою ваша страх, наша ненависть. Що дужче ви нас страхаєте, катуєте, мучите, то дужче гризе наша ненависть. Вашу силу ви смієтесь, Ой, добре сміється той, хто сміється останній. Останніми засміються терміти, бо немає сили душої за силу ненависті. Чотирнадцять років ви катуєте мене по каторгах. Фізичних сил моїх не вистачить, може, і на два роки, але сила моєї ненависті вічна. І сміюся з вас і вашого катування, Кати мої жалюгідні. Ви думаєте, що ця страшенна сила Нічого не значить у процесі життя? Що вона не діє на вас, На ваш Кремль, На всіх ваших яничарів, А ті хвороби, від яких гниє ваш Великий, геніальний, Богом посланий, Чи не бере в них участь Наша сила ненависті. Нас же десятки мільйонів Брати мої, юди, і не вже психічна сила десятків мільйонів скупчена на одному пункті ніщо для неї? Спитай своїх учених-психологів. Та ніяка навіть смерть не може знищити цю нашу силу. Та я з того світу буду витати над вами з усією силою моєї ненависті. Я буду з'являтись вам у снах. Я буду жити у підсвідомості вашій, я буду стояти кривавим моментом у свідомій пам'яті вашій. Я знаю, ти уб'єш мене, коли приїдеш на мій заклик, бо я дам маленький-малесенький вияв моєї братньої любові і подяки тобі, такий вияв, щоб ти все своє мізерне життя пам'ятав про мене і про свою гидоту». Так ти вб'єш мене, а я сміятимусь з тебе, бо ти виконаєш моє останнє бажання тут на землі, піти з цього життя на той світ, з якого я зможу мучити вас, мучити, мучити, мучити, і щодня дивлячись у дзеркало, умиваючи свою мерзенну пику, торкаючись до неї рукою, ти будеш згадувати мене і моє останнє слово до вас, і всі твої близькі будуть дивлячись на тебе пам'ятати мене.